Aquí comença Onda Libre. I tell last time to If you catch me at the border, I got visas in my name If you come around, hey, I make a all day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking night game Everyone's a winner, we're making our fame Burn a fight, hustle, I'm making my name Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking night game Everyone's a winner, make my name when i making my name so Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Onda Libre s'emet tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de dues i es remet els dimarts a partir de les 10 del matí. Música Música Podeu contactar amb nosaltres amb el nostre mail per enviar-vos no sé, el que vulgueu al llarg de la setmana a ondelibre1917 arrobayahú.es 1917 en números També podeu descarregar-vos els programes al vostre ordinador, a través de l'enllaç que anem penjant regularment al nostre blog que és www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com M.I.A. Onda Libre s'emet a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. I si voleu escoltar-nos fora de l'àrea metropolitana no teniu més que consultar al web de la pàgina www.contrabanda.org i allà podreu escoltar missió per internet. Bé, anem amb la primera pausa musical i després començarem el programa d'avui que compta amb la presència d'un company de lluita internacionalista on seguirem debatint sobre Venezuela, que ja van començar-ho fa unes setmanes enrere amb uns companys de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya. I podríem dir que avui serà doncs la segona part amb una altra visió, una visió diferent que donen doncs, els companys de lluita internacionalista. Després de la pausa musical, i recordeu, ha començat el programa Onda Libre, estem a 6 d'abril i són les 12 i 4 minutets. It's your other the oh, why a tots un altre cop després d'aquesta pausa musical i ja començarem directament al programa presentant al convidat d'avui al nostre company de lluita internacionalista que ja, bueno, ja quasi diríem que pels dos anys i escaigs que portem al programa i les vegades que han vingut ja són bastant veteranos d'aquí d'Onda Libre. Molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per la invitació. Ah, <coughs> bueno, com ja hem dit al principi és una mena de segona part és una mena de de diàleg llarg en el temps que volem establir des de Catalunya i des, de, des dels diferents col·lectius que segueixen amb molt interès el, el procés de Bolivarià a venezuela des d'una òptica pues, sempre de classe eh, eh, i que pot tenir doncs, elements més en comú i més crítics eh, tampoc, significaríem, tampoc significaríem lluita internacionalista com l'únic sector crític, hi ha més gent, però sí que és cert que, que dins de la sintonia que hi, ha, que hi ha a Catalunya o una pretesa sintonia que hi ha amb tot el que està succeint a Venezuela, és d'agrair que hi hagi almenys un sector de l'esquerra anticapitalista que es mantingui amb una postura més crítica, més de, des d'una postura de classe, sigui crítica, amb aquest, amb aquest procés. No? Doncs, eh, com, hem, com hem donat aquesta introducció, eh, el bo seria sapigué eh, quina significació fan els companys de lluita internacionalista sobre aquest projecte de classe que s'està implementant a, a Venezuela. És a dir, en una perspectiva àmplia. Eh? Doncs endavant, sisplau. Sí, eh, a veure, normalment les paraules moltes vegades eh, confonen i, i el que cal és destriar el que es diu del que es fa. Aleshores és veritat que Xavi s'utilitza molts recursos eh, quan parla que han sigut tradicionals de l'esquerra, eh, de l'esquerra revolucionària, i eh, per nosaltres això és una cosa i el que fa és una altra. Per què diem això? Perquè cal veure eh, no només del que fa, sinó les conseqüències que ha tingut sobre la població. Un, eh, hi ha un llarg període, perquè ja déu nhi dos són uns quants anys, els que està aplicant el seu programa ell eh, quan parla de, de que vol construir un socialisme ja li posa aquest nom socialisme al cicle XXI i per nosaltres el que realment eh, tenim amb Xaves no és tan un projecte revolucionari un projecte que d'alguna manera tingui per exemple plantejada el tema de recuperar per la població la majoria dels recursos naturals que és una de les grans fonts que té aquest país no és posar la producció al servei de la gent, que seria un altre dels elements que caracteritzen una política socialista. No és, no, no és aquests els objectius que, ni que hem vist en les reformes que ell ha aplicat, ni en les conseqüències ni en les condicions de vida que, que la gent pateix. Després de bastants anys, la gran majoria de la població a, a Venezuela continua per sota llindar de llindar la pobresa. Els treballadors just, just, just estan arribant a que el seu sou que la majoria d'ells estan amb el seu mínim arribi just a la meitat del que allà diuen la canasta familiar o sigui, les condicions de, de vida mínimes per poder subsistir en una sèrie de condicions i si mirem l'altre cantó si mirem els resultats que després d'aquests anys de govern de Xave podem trobar en multinacionals, en patronal en banca Resulta que allà on veiem la gent, les dificultats que passa aquestes ans multinacionals, aquesta banca, realment en aquests anys ha fet grans beneficis. Només poso una dada, perquè em sembla que més afecta empreses que, que tenen l'origen aquí eh, capital espanyol, la banca. Mentre la població està passant amb condicions extremes de pobresa, la banca l'últim any, 87% d'augment de beneficis. Quasi no arriba al 50%, però gairebé al 40%, dos grans bancs, que són els dos grans bancs d'aquí, de l'estat espanyol, que tenen i operen a Venezuela. Aquest contrast entre aquests grans beneficis que van una i una altra vegada cap als grans capitals, cap a la banca, són conseqüència d'una política determinada. Les condicions de la gent. I una mica el que s'està veient amb aquest projecte de Chávez, i en, en el referèndum, va tenir de la reforma constitucional es va trobar, i és que hi ha un sector important de treballadors que han entrat en lluita, primer, després si un cas parlem una mica més de conflicte, que tant l'any passat com aquest principi del 2008 eh, han activat molt una lluita per millores, per condicions, vull dir que realment han entrat en lluita i d'alguna manera han deixat de banda aquella espera a que des del govern realment hi hagués un canvi substancial en les condicions de vida de la gent. Eh, abans d'entrar en els detalls aquests eh, que, que tu has esmentat ara sobre, sobre el que pot ser la reforma, eh, la reforma constitucional el referèndum de reforma constitucional que si alguns dels nostres oients ho recorden va ser el, el, el punt de debat l'eix de debat en, en el primer programa que va obrir tota aquesta ronda de, de programes sobre Venezuela eh, m'agradaria que es fessi una significació del que ha estat de conjunt aquest últim intent del govern manassolar de reforma constitucional en aquest context de reactivació de les lluites obreres per, uh, perquè el govern d'alguna forma aprofundi realment en el seu programa socialista no? hmm. Bé, nosaltres estàvem en contra d'aquesta reforma i ho dic així de clar nosaltres estàvem en contra d'aquesta reforma i dic, quan dic nosaltres ho dic perquè nosaltres allà tenim una organització germana nosaltres formem part d'un projecte internacional i en allà hi ha una organització que és la OST, que d'alguna manera eh, bueno, va prendre una posició bàsicament per dos motius perquè hi havia dos eixos i no només un, com ens ha arribat perquè és clar, aquí ens ha fet una campanya a la premsa i la premsa només s'ha destacat un aspecte i un aspecte que òbviament el que estava eh, traduint era el discurs d'un sector de la burguesia que també estava oposat realment amb el projecte de reforma constitucional. Per això jo dic un, dos i no només un. Un és cert, hi havia un reformament, nosaltres li diem del caràcter bonapartista del règim, en el sentit de consolidació, extensió molt més àmplia dels mandats presidencials, tot el que feia a una consolidació de Chávez en el poder. Una. Però hi havia un segon element també, tant o més important que aquest, i que tindria de veure amb allò que ell parla quan fa referència al socialisme al segle XXI i d'alguna manera li vol donar un to de, de modernitat als seus projectes bueno, que era la, com es planteja l'estructura econòmica particularment amb hidrocarburs, petroli i gas a Venezuela i és on hi havia un, un dels articles que a mi semblava que és molt clau que, que es modificava, que el 113 on es comença dient que no s'acceptarà una política de monopoli i segon, l'estructura bàsica de producció són les empreses mixtes. Per tant, això és molt important. Per què? Perquè, aparentment, Petrolis de Venezuela, empresa pública, amb gestió privatitzada, després, si voler, podem entrar una mica més mm -hmm. amb el tema aquest, sí, sí, dic, millor, aparentment podria ocupar no. una posició monopolista. Per tant, estem parlant de com realment es desmunta una posició monopolista d'una empresa pública i com això es pot revertir en empreses mixtes. I la segona cosa, les mesures que ha pres en sectors nous energètics que s'han anat desenvolupant, per exemple el gas, tot ha sigut a través d'empreses mixtes i tot amb concessions a empreses internacionals. Uh -huh. Per tant, d'alguna manera, el seu socialisme intenta fer aquesta identificació de que en els projectes socialistes del segle XX o en alguns dels projectes socialistes del segle XX l'element clau era l'empresa pública, l'empresa estatal l'estatalització dels mitjans de producció i ell d'alguna manera en aquest referèndum assentava que la base clau de l'estructura productiva venezolana era la combinació del que ell anomena empreses mixtes i per tant, per nosaltres, darrere d'això, contràriament al que s'està presentant davant de la gent, hi ha un projecte de privatització de les empreses que són claus a Venezuela de tot el procés d'hidrocarburs. Tu has parlat que hi havia una, una bipolarització dins del discurs a favor del sí i del no. Aquesta bipolarització que ens ha arribat a nosaltres també, però mediatitzada per la distància, i evidentment pels actors que ho feien, que, que, que parlaven d'aquest sí a favor del sí o del no, el que és ser és que um, ha escatit, per dir-ho alguna forma, a, a els elements de discussió política. És a dir, al final ha acabat realment el no significant la reacció, mm. parlo així des del punt de vista d'un poc populi, no? i després el sí era algú socialista. Uh -huh. Aquesta bipolarització eh, creieu que era una, una, una, una estratègia del propi govern, Xàvez? Sí, podia ser, però no li ha funcionat. Mm -hmm vull dir que aquesta vegada a mi em sembla que l'element la, la clau una mica està en que eleccions 2006, 7 milions i mig eh, vot sí, 4 milions i mig aquí hi han 3 milions de gent que no és la dreta que havia votat Chávez fa un any o el 2006 vull dir, no estem parlant de fa, de fa... no, no, estem parlant d'un sector de Chávez que li retira el suport Mm -hmm. Llavors aquí no es pot dir, i no va votar, o sigui, d'alguna manera, eh, aquest és una part important, de, o sigui, a, a, aquest és l'aspecte clau, és, hi ha un, un, el projecte Chaves que comença a tenir social sector social, que durant un període l'han acompanyat, perquè pràcticament a totes les eleccions aquests números es reprodueixen, en l'últim període li retira el suport. Bé, aquesta era precisament la següent aquest pregunta. És el, és, és el tema de que a l'intent de cop d'estat, després de la reelecció de Chávez, etc etc clar, hi havia un suport electoral que ara ha baixat. I sí, és, i és sí. aquesta gent que estava donant suport a Chávez. A per què 3 milions clar, de venezolans s'han abstingut? Perquè hi ha 3 milions de venezolans que comencen a veure que realment aquest projecte no és un projecte que afavori les classes. Uh -huh. És un projecte que té molt del típic eh, bonapartisme que s'ha anat Perón. Perón. Eh, molts sectors de la classe obrera, realment, a Perón eh, era un déu. Per molts sectors de... Vull dir, bueno, però què hi havia darrere de Perón? Un projecte burgès? Eh, Chaves no posa en qüestió que l'eix bàsic, el funcionament bàsic de l'economia valesolana, és el principi del benefici. Ell no posa en qüestió ni tan sols quan fa les famoses nacionalitzacions entre Cometa, l'únic que fa és comprar a preu de mercat eh, les seccions que l'altres ven. Jo què sé. Les dues úniques nacionalitzacions que ha fet efectivament, que eren privades ja són públiques. Una d'elles, la de telefonia. L'empresa de telefonia que nacionalitza Chávez no neix d'una voluntat del govern de nacionalitzar, neix que el propietari una empresa nord-americana de telecomunicacions a Venezuela posa en venda les seves accions perquè es vol desfer. I no només va a hi ha empresaris mexicans que també volen comprar allò i Xàvez al final acaba comprant-ho ell. Vull dir que, d'alguna manera, els mecanismes bàsics de l'economia capitalista eh, Xàvez els preserva. No només això, sinó un sector que acompanya a Xàvez en tot aquest procés és un sector que es va convertint progressivament en una nova burgesia aquí hi qui diu bolivariana burgesia bolivariana, i ha qui diu burgesia xavista hi ha... bueno, i aquí hi ha una pugna efectiva amb altres sectors de la pròpia burgesia que no es volen deixar desplaçar, però en aquí hi ha noms i cognoms molt importants de la direcció del partit de la cinquena república del, del moviment xavista, els moviments bolivarians que, que actualment ocupen un lloc empresarial en el país uh -huh. A més jo crec que els 3 milions d'excepció has fet tu referència abans mm. i és aquesta inflació que hi ha mm. real al país, no? que ha fet que la, la, la classe treballadora d'alguna forma mm. es, penso, eh, pregunto eh, sí, sí. pugui haver-se cansat d'alguna forma, esgotat o... o o és en realitat que s'ha decepcionat, té una certa decepció cap a Xàvez, cap, cap a les propostes que pot fer Xàvez de, de socialisme? Sí, però pensa de més, eh, que en els últims conflictes sobre hi ha hagut un grau de xoc i de repressió molt alt. Vull dir que aquí comencem a votar no només el problema de que jo no veig, posant a la pell d'un treballador, jo no vec com les meves condicions realment, després d'esperar i esperar i esperar, no ve com milloren, un i després l'altra part, que comença a experimentar un sector de, de, de treballadors. I és que dins d'aquest ascens que hi ha hagut, hi ha hagut repressions i hi ha hagut ferits. Per exemple, l'última, Sidor, una empresa de 100.000 treballadors, la repressió ha sigut brutal. Uh -huh. Vull dir que comencem a xocar ja amb aspectes que després, bueno, després analitzarem una mica, perquè té repercussions en, la, en el moviment sindical. Uh -huh. que de, després en parlem una miqueta. Però d'alguna manera comencen a veure aquests dos elements que fan que un projecte, que un sector molt important de la gent va creure, uh -huh. comenci a veure que, que no va per aquí. I aleshores el mecanisme de Chaves és un intent molt més, molta més pressió per intentar controlar perquè això no se li escapi. I aquí, a priori, tot el projecte de construcció del Partit Socialista eh, Unitari Venezolà, que és com tot això intenta actuar aquí, i a la vegada el control sobre la UNT, sobre el sindicat. I en aquí ve el xoc amb sectors que no volen deixar-se imposar un model... Per això abans he fet referència una mica al peronisme, perquè el peronisme va arribar al poder des de posicions d'esquerra, el Partit Laborista va donar el suport al primer govern Perón, i ell mateix va acabar disolent aquell partit i aquells moviments, com una mica passat amb els cercles bolivarian, que eren moviments populars, molt populistes, que havien estat entroncats en procés insurrecte a Venezuela abans, amb el Caracazo, amb tot el... Vull dir que realment havien tingut molt de suport popular. El propi Perón després va acabar disolent el partit laborista, es va crear el partit justicialista i va crear els seus sindicats. De tal manera que ell va crear una estructura de poder que permetia des de la l'abasant social a la l'abasant política i amb un pes molt fort sobre forces armades, etcètera, vull dir que és el que d'alguna manera també s'estava consolidant en aquesta proposta de reforma constitucional i el seu lloc com a cap de les forces armades, és a dir a consolidar una estructura de poder molt forta que agafés tot l'àmbit social mm -hmm. d'alguna manera el que està i el que en una manera punxa amb aquest intent de reforma, és que hi ha tot un sector que no veu clar com realment es va una consolidació d'un poder que, que... i que a la vegada es va transformant en molts dels seus aspectes, amb un poder eh, per això ja deia de la burguesia aquesta que està sortint no? hi ha una pugna, per exemple, amb la direcció de Petrolis de Venezuela i amb sectors de la burguesia que viuen a través de de la importància de la venta de petroli. Hi ha una pugna, això és evident, i que s'han enfrontat és evident, i que hi ha un sector de la burguesia que no el vol, és evident. Però d'alguna manera ell està optant perquè està desplaçant els sectors de la burguesia amb no va ser gent que acaba sent propietari d'empreses. I aquesta és una realitat constatable amb les xifres i amb les dades. Vull dir que d'alguna manera ell apareix com un element que es fa un espai utilitzant el poder de l'Estat, consolidant-se amb el poder de l'Estat ...provinent de forces armades... a les quals no ha fet cap reforma en profunditat... ...ni tan sols del colpista de l'any 2002... ...no van ser revocats tota la gent d'allà... ...recordem que del, del, del cop del 2002... ...només va haver-hi un detingut, un... ...que va ser el que va encapçalar... ...i després, curiosament, va escapar i va marxar a Colòmbia... Vam dir que només van, de, de tot un intent de cop... ...que va provocar una, insur, una insurrecció popular autèntica per desfer-se de l'esculpista i per tornar-li el poder al que la gent considerava que era el seu dirigent, que era Chávez, va quedar un detí. Dir... Diguem que hi ha hagut com una mena de corriment de dins del bloc dominant, però de la relació de forces dins del bloc dominant, però dins d'un bloc dominant tradicional, no? de, de, de, de, de la burgesia tradicional, doncs han canviat uns per altres, no? de la sí, de Chávez. D'alguna manera, Chávez va transformant-se en sectors de poder no només polític sinó també econòmic. Bé. Per això parlo jo no només d'un poder que s'enquista al voltant de l'Estat, sinó que a més comença a ramificar amb poder econòmic i en aquí ve una pugna amb sectors òbviament de la burgesia que no estan disposats a Bé, uh, fem la, la primera pausa musical. Recordeu, estem a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona i avui estem amb els companys de Lluita Internacionalista fent aquesta segona part sobre el debat de Venezuela que, que volem encetar. Bé, bueno, ja hem encetat i volem continuar aquí a, a Onda Libre. Teniu un número de telèfon que és el 933 17 73 66 i també un correu electrònic per fer-nos arribar els vostres comentaris al llarg de la setmana que és ondelibre 1917 arroba do you i you my heart belongs to no, know you you give me something something that nobody else can give and my heart I started thriving you know now you're the one i truly know i did like the sun beams from a perfect summer day heaven only seems a step away when i'm with you i It's been some my life. Fins demà! per, a, per a aquest petit problema tècnic en, en quant a la música um, seguim, seguim amb els companys de, de Lluís Internacionalista parlant sobre, sobre tot el tema de Venezuela estàvem tractant aquells aspectes més d'implementació de, del programa bolivarià, de les reformes bolivarianes dels de, aspectes dels de, límits del canvi que hi ha i, i que i aquí beneficien i bé, el company ha parlat sobre, sobre Perón sobre el tema, les arrels profundes que té Amèrica Llatina, que això seria per tot un altre programa, el fenomen del populisme i el caudillisme, i com, i com Chávez està doncs, aprofundint en aquest model no? de, de paternalista. Les missions serien la contrapart que vol, vol d'alguna forma equilibrar en aquesta en aquestes accions cap a la, cap a la consolidació d'una nova burgesia, doncs, la contrapart pel poble serien les missions, i quin límit té això de les missions? O sigui, fins a quin punt és efectivament una compensació al poble? Sí, sí, aquest seria el, el complement, perquè aquest és la gran campanya d'explicació de, de tota la política cap, a, cap als pobres. Vull dir, particularment això, com que té una, una tradició tan... Diguem, tot el, inclús l'intent de cop d'estat de Xàvez eh, quan intenta donar el cop d'estat això ve a continuació d'un moviment que va ser el Caracazo que va ser una mica com Caracas 4 milions d'habitants, 1 milió viu a la vall i 3 milions viuen a la muntanya que són la gent pobra i la sensació aquella de la baixada del Caracazo d'on tota la gent pobla ocupa la ciutat fa que efectivament Caracas centre de la vida política eh, venezolana la presència de la misèria és eh, una clau i aleshores la política de Chávez és com ell va aportar personalment mol moltes vegades en aquests eh, eh, llocs de misèria que existeixen particularment al voltant de Caracas doncs l'ajuda, al, al menjar, a un programa sanitari i... Bueno, per això abans fèiem una mica la referència en Perón o en Càrdenas a Mèxic dels anys 30. Vull dir que podem trobar, i és amb el PRI, amb el PRI no d'ara, l'últim procés de... No, sinó el PRI dels anys 30, que era un PRI potent, un PRI amb una implicació i amb un, amb un, amb un suport social que continua tenint Xaves, perquè una cosa és que diem que hi ha hagut un retrocés i l'altra cosa és que continua tenint un suport social, com el que va tenir Perón entre molts sectors populars durant molts anys. Quin era l'altre complement? Jo no estic disposat a canviar les lleis bàsiques de mercat. Les lleis de mercat capitalista continuen sent els determinants, els mecanismes de funcionament, i llavors què és el que faig? El que faig és agafar una bossa de diners i portar-lo amb, ell diu, les missiones. Lula va parlar de la bossa família en un altre moment. Vull dir que cada un d'ells té un, un programa per intentar paliar realment les condicions extremes de pobresa que viu molta part de la població venezolana. Això és el que va fer Perón, portava escoles, portava... I això és el que li va donar aquella ascendència sobre els sectors populars. Això és el que està aplicant Chaves en aquest moment. No hi ha millora del sou, per exemple, mínim. No, identifico... o sigui, no hi ha una pujada global de condicions de vida. No hi ha ni tan sols el que va fer Perón, una inversió seriosa amb construcció d'indústria pròpia, de, per no ser tan depenent de l'exterior, per creació de llocs de treball, sinó que el que hi ha és agafar la renta petrolera més una partida important perquè continuen endeutant-se amb deute externa, l'any passat que és el 17%, és a dir, agafa un, el diner que ve del petroli, més això, i amb allò compra directament, compra directament aliments i ajuda que porta, a la població més pobra que hi ha en aquell moment i això és la gran propaganda i una, un, de la, un dels elements importants això és tan important que ha fet que l'últim any hi hagi hagut un 40% d'augment de les importacions d'aliments bàsics això vol dir o sigui, és a dir agafa el diner del petroli compra l'exterior en gran part menjar o assistència bàsica la porten allà i això, bueno, això quant de temps pot durar? abans parlant de conseqüències inflacionaris que està dintre d'aquesta política bé, bueno, és veritat que això contenta perquè si hi ha una persona que té gana i li porten menjar ningú dirà que no, vull dir que, que ningú nega que hi hagin aquests programes és veritat, que es gasta diners amb aquests programes, és veritat però que aquests programes té les potes molt curtes perquè no és un canvi substancial econòmic que doni sortir de la població, això també i això es veu molt en un producte interior brut ahà uh -huh. Vull dir que, eh, aquest és el, el tipus de... Quina és la possibilitat que té eh, Chaves com la que va tenir Perón als anys 40? Perón en aquell moment hi havia hagut una guerra, hi havia, podia vendre tot, tenia gra, que era absolutament necessitat, el món perquè hi havia molta fam i bueno, hi havia hagut molta destrucció i realment Perón amb, la, amb, el, amb aquells recursos que tenia va poder fer aquests programes. Com va estar fent xave amb el petroli i amb una coyuntura en la qual el petroli li està donant uns resultats que li permet mantenir aquests programes, però conta que amb un grau d'endutament que no deixa de créixer. podríem dir que d'alguna forma és una, una... Una renegoci renegociació de les condicions d'explotació colonial o d'economies de dependència. Vull dir, no, no es desconnecta del, del mercat internacional capitalista. Mm, no, no. no, no, no només Amb aquest no, intercanvi, no. o sigui, les relacions d'intercanvi desigual es perpetuen sí, sí. dins d'un punt de vista estructural. És a dir, és aquí on s'ha de denunciar el, ah. el fals pretès canvi mm. socialista. Mm. Un canvi socialista va cap a les estructures del sistema i ha d'esconnectar-se del mercat internacional ah, no? Clar. ell no, no, i particularment tot el que és la... a veure, actualment una de les entrades importants bàsiques, estratègiques als Estats Units de petroli és Venezuela uh -huh. sí, Llavors, sí. això està clar, que això està per sobre de qualsevol tipus de discussió no? ell, ell pot fer, pot moure però realment el subministrament els acords, els de... una altra cosa és que als Estats Units no voldrien ni tan sols que aquesta nova estructura se li creï com... perquè no deixa de tenir Chávez no deixa de tenir un projecte regional, uh -huh. que això és el que d'alguna manera entraria una certa contradicció amb el projecte nord-americà de realment arrasar amb tot el que són els recursos. Bé, aquest projecte regional és, és Colòmbia, també. Jo crec que el contrapès que està volent fer a Amèrica és Colòmbia, no? Clar, aquest, bueno, aquest projecte. bueno per, per, per seguir una mica amb la idea que tu deies, eh, Chávez no deixa de compartir el projecte de l'Alca. Uh -huh. i en moments hem vist fotos del Chávez amb Bush uh -huh. participant sí, sí, la... sí, sí. és a dir, ni el subministrament als Estats Units està en perill ni el projecte de la participació d'aquesta subordinació que comentava està en perill ara això sí, Chávez, igual que està disputant amb un sector de la burgesia el control d'una sèrie de recursos amb la seva propi sector burger i aprofitant de la seva posició privilegiada en l'Estat ell també competeix i en aquí es dona la mà amb Lula i amb Petrobras per ser una potència relativament regional uh -huh. en el marc d'Amèrica Llatina i en aquí el projecte es diu IRSA que és un projecte en el que hi ha un projecte d'integració de recursos energètics en tot tota eh, Sudamèrica, és l'anella energètica, etcètera, vull dir, si voleu en podem parlar una mica més, En aquí és on ell entra a parlar de tu a tu amb Lula, però Lula, no Lula anticobrer metalúrgic no, no, amb Lula, responsable o un dels eh, de l'Estat en respecte a Petrobras per tant estem parlant de, de petrolis de Venezuela i Petrobras com dos grans eh, sectors que podrien arribar a determinar tant des del punt de vista del petroli com del gas i en aquí podríem parlar de Bolívia perquè Eh, sabeu que una part de les mesures d'Evo Morales en un moment donat van aixecar molt, molt recel amb Petrobras perquè era un dels sectors que estava justament interessat amb, el, amb les reserves de gas de Bolívia En aquí entraria també Repsol vull dir que bueno, és a dir, discutint com entre ells estableixen eh, un projecte integrat en tota Amèrica Llatina en el qual sobre dos companyies i en aquí entraria la tercera que serà Repsol per IPF, per Argentina per, per el que va comprar, es va quedar va, dir, va rapinyar, repsol, sol a eh, petroli de... i com des d'aquí es creava una xarxa d'extracció i de control de tots els recursos energètics del sud òbviament per vendre vendre'ls al nord uh -huh. perquè clar, aquí el problema és que tots els projectes de l'IRS en els quals està integrat Venezuela, Petrobrasto bueno, tots aquests d'allò, van amb, amb tuberies que se'n van cap al nord i el que s'està parlant és que el següent projecte després de l'IRSA d'integració de recursos energètics per vendre'ls al nord, no per millorar les condicions del sud, sinó per extreure'ls millor i poder-los fer amb més facilitat cap al nord, cap a les necessitats energètiques, particularment d'Estats Units vindria acompanyat amb un segon projecte que seria el tema de l'aigua de com no només l'energia sinó l'aigua d'Amèrica Llatina es necessitaria en un termini es calcula entre 15 i 20 anys per començar a vestir eh, una part del dèficit en aigua que els Estats Units pot tenir en 15 o 20 anys vull dir que la cosa l'extracció pot no acabar-se amb hidrocarburs o sinó sigui, després poden venir altres qüestions bàsiques que necessitaria l'imperialisme nord-americà per continuar mantenint el grau de creixement o el grau de, de consum que té en aquest moment que aniria extraient i empobrirint a uh múltim -huh. terme Amèrica Llatina um, Tot això que has dit que, que realment és realment esculpidor escoltar-ho no? I, uh -huh. i, i realment veu la, la base estratègica que té l'imperialisme nord-americà Amèrica Llatina i també els límits d'aquests coberts o d'aquests governs que han girat a l'esquerra o a parlo des de la visió que està a Europa, que no? d'aquests governs han generat a l'esquerra, que hi ha una, una, un projecte molt il·lusionant, no?, Exacte. per part de la gent, no?, és una il·lusió que té cap a, cap a aquests processos, que, diguem alguna forma, diuen que, que li estan sortint en anitos a l'imperialisme, al seu pati, d'endarrere, no?, mm -hmm. bueno... Mm -hmm. um, però també hi ha un altre sector que està començant a veure, de gent, que està començant a veure des d'aquí com... Eh, home, una mica més claredat. Home, vosaltres, evidentment, no? però vull dir, amb un mica més claredat què és el que hi ha al darrere d'aquests projectes cap a l'esquerra, suposament cap a l'esquerra, i us signifiquen com una renegociació de les condicions d'explotació que pateixen aquestes economies tradicionalment subdesenvolupades. Però, en el fons, estan deixant les estructures de poder i, de, de, i les relacions d'intercanvi desigual en peu, no? Sí, no, es consoliden. El uh -huh. tema és que es consoliden. El problema és que tot això eh, no qüestiona... Sobre aquesta teoria de la renegociació, i esteu d'acord, introduïu matisos... No, aviam, el que realment li molesta als Estats Units, i per això, uh -huh. per això he dit abans, igual que la, hi ha un sector de la burguesia que no està disposat a compartir un nou soci amb sectors d'una nova burguesia xavista perquè no està disposada o volella i, no, i no té perquè compartir-ho. I puc anar amb Xaves per fer-lo fora, perquè si no aparentment semblaria aquí un, un, una cosa que... Llavors, perquè hi ha conflicte? Clar, hi ha conflicte perquè sobre un pastís hi ha un nou que entra i vol una part. Per tant, un sector de la burguesia que diu, no. I hi, hi ha xoc amb l'imperialisme nord-americà, perquè Perquè Chaves no... Ell creu que amb la posició que té del petroli, que és molt important des del punt de vista del poder que li dona Amèrica Llatina, ell vol un espai i una renegociació de discussions Ah, uh, vos dicen el sentit que ho comentaves tu, amb Estats Units. És a dir, ell vol, i Estats Units el que vol directament, per exemple, el petroli de Venezuela, és directament la privatització immediata de Petroli de Venezuela i no directament a quedar-se amb una part que en aquest moment Chávez no està disposat a compartir. És a dir, que que en aquí el problema no estaria tant en canviar les normes de joc, és a dir, de canviar ni el caràcter capitalista ni el caràcter imperialista i subordinat i, per tant, Venezuela subministrador matèria primera Estats Units, etcètera, amb totes les condicions que abans comentaven, això no estaria en qüestió sinó de si hi ha espai per tenir una discussió que permeti que el xavisme tingui un espai regional d'influència. Uh -huh. Estats Units no està disposat a compartir-ho i Chávez el vol i això li passa als Estats Units amb altres sectors, amb altres sectors també burgesos, de burgesia, per exemple en, en sectors àrabs en el qual hi ha sectors de la burgesia que no estan disposats a que simplement el que ha sigut una font de beneficis per molts sectors d'ell, passi simplement a empreses nord-americanes i que quedin sense el en aquí hi ha sectors que resisteixen a un pla que per continuar mantenint-se i desenvolupant-se en una situació particularment de crisi important fa que l'imperiolisme nord-americà vulgui cada vegada, controlar directament recursos que abans controlaven altres sectors intermediaris, sectors de burgesia nacional o, o altres sectors, i els Estats Units vol passar a controlar-los directament ell, i això provoca resistències d'aquest sector no perquè siguin revolucionaris, sinó perquè els estan traient una font de beneficis que els hi ha funcionat tota una sèrie d'anys. això passa en molts sectors que són burgesos, que es presenta com a islamismes perquè poden tenir l'ideologia que sigui, però que realment durant molts anys han controlat recursos petrol·lífers, a l'àvia Saudí, a, a Iraq, etc i que ha arribat un moment als Estats Units, diu, no, amb la situació que hi ha en aquest moment, jo vull fer-me meu directament aquests pous i aquests recursos perquè no vull estar depenent de no sé què, i hi ha tensions, però els altres diuen, però no. Llavors, és veritat que Chávez no posa en qüestió al subministrament que necessita Estats Units de petroli, però vol un espai Uh -huh. i aquí està la pugna que realment poden tenir eh, en aquest moment embuix anem a una altra pausa musical breu eh, i després reconduïm Tot, reconduïm no en un sentit que haguem perdut els papers, ni molt menys sinó que eh, hem parlat més de condicionants externs o quin és el projecte de manteniment d'unes estructures d'intercanvi de, de, desigual per part del govern Xàvez i després de la pausa musical us reconduirem cap a parlar sobre temes més de detall sobre el que ha sigut aquesta reforma constitucional passada a, a Venezuela, el, bueno, i amb el triomf no. Recordeu escoltar nom de llibre al 91.4 de la FM de Barcelona Ràdio Contrabanda, que podeu escoltar-lo fora de l'àrea metropolitana a través del www.contrabanda.org a la seva emissió per internet. Vision. With, With version. version. Music, I'm super full of love. I my gate and went out for abans de la pausa d'ell amb això que, que anava una altra cop a centrar l'anàlisi en, en aspectes més interns, més de, més de política interna de lo que ha sigut aquest referèndum de reforma constitucional i ho farem en clau com si diguéssim eh, d'una cosa que a, a Europa és molt punyent i és tot el tema dels mitjans de comunicació eh, el tema de tancament de revocacions de llicències, de, de televisions, a, a, el paper que hi juga com a dinamitzador de les tesis de la dreta a, per part de certs a, grups mediàtics lligats a interessos oligàrquics i diguem així també el discurs victimista que genera entorn a això el propi govern xavista, no? o, o intent de mobilització victimista de, de, dels seus sectors. El govern en aquest referèndum de reforma constitucional acusa a la dreta, proimperialista o directament lligada a interessos de capital forani, d'orquestar una campanya mediàtica pel no Fins a quin punt aquesta manipulació mediàtica es pot imputar el triomf del no? Bé, bueno, aquí eh, és evident que la dreta estava pel no, això sí és dir que les coses com són Ara, el problema eh, tornant a estar una mica amb, el, amb una, un dels elements que han plantejat abans el no surt perquè hi ha 3 milions de persones que havien donat suport a Xàvez que ja no li donen aquest és l'element central Llavors, una altra cosa és com ho pugui investir una altra cosa és que és com aquí a ens presenten ha guanyat el PP perquè eh, fa 4 8 anys no? que, bueno, per què? Pues perquè ha augmentat molt el vot a la dreta no. ha augmentat el que la gent ja no, amb l'extensió, amb altres mecanismes, ja no votava socialistes com ha vingut en Felipe González. O sigui, què és el que ha passat? Que realment un projecte que en un moment de donar la gent s'il·lusiona, arriba un moment que quan la gent rasca més, veu que de no hi ha i, i no li dona suport. Uh -huh. Aquest és l'element clau de, del tema del referèndum. I és que amb qüestió d'un any del vot Chávez amb 7 milions i mig es passa a només obtenir 4 milions i pico pel, pel suport al sí. Jo crec que, a més, perquè sectors i ja dic, nosaltres estàvem en contra de, de la, del projecte de, de reforma constitucional veu que darrere del projecte constitucional ve, abans jo comentava el tema del bonapartisme, una creixent repressió sobre sectors populars. I en aquí vull, vull fer un esment perquè perquè jo abans comentava què hi ha de diferència entre les eleccions del 2006 i el referèndum. Hi ha un període en què hi ha un ascens molt important de les lluites obreres. Jo no és que vulgui sí. en el tema aquest. És que precisament hi ha una pregunta després, sobretot el tema de la classe obrera i dels moviments obrers, però jo volia tocar aquest tema mm. de, de la campanya mediàtica en pro del no i, i l'acusació que s'han n'ha fet això del xavisme. Primer perquè ho discutíssim des d'un punt de vista polític, que la manipulació o, o, o empobriment del debat polític que això va suposar per part del govern Xàvez i després la fal·làcia que hi ha al darrere perquè el, el poder mediàtic del govern havia crescut respecte sí, a anteriors, anteriors ah. es contestes electorals és, sí, volies centrar-me sí, sí, sí. sobre el vale, tema vale, mediàtic vale, vale, vale, vale, vale, sí, sí, sí bueno, que ho parlarem, que... evidentment, tot això del tema ORE eh? és, és vale, fonamental vale, vale, vale. Vale. sí, sí, sí, no, no jo crec que ell diu no, hi ha una gran campanya a veure, justament ara ho comentaves tu, és una evidència i particularment dir igualment amb ReCTV, eh, T -TV, que hi ha tot el tema del tancament i del, de la reconducció i tot allò eh, Chaves té una política que és d'anar absorbint tot el que són també els mitjans que poden fer-li ombra un diu, bueno, és una política diferent d'altres sectors burgesos que han intentat creure que una part sentar se en el poder polític és justament començar a controlar al voltant seu també tot l'aspecte mediàtic. I això ho ha aplicat Xaves, ho ha aplicat tot aquest període. Nosaltres sí que entenem que en molts moments, eh, jo que sé, per exemple, quan hi havia el cop d'estat o hi ha l'intent de cop d'estat, si en aquell moment hi ha una decisió del govern de tancar una sèrie de mitjans eh, de premsa i de ràdio que estan alentant el cop d'estat al moment en què hi ha la confrontació, nosaltres ho veiem legítim. És a dir, el que és lògic és que amb un cop d'estat hi ha un xoc frontal entre dos sectors i, per tant, és legítim que d'alguna manera el govern... Això és una cosa. I l'altra cosa és que bastant, perquè el tancament de, de, de RCTUV és del 27 de maig del 07, per tant estem parlant de que ha passat bastant temps des del cop del 2002 o inclús del l'Ocau 2003, que és quan realment hi han allà la situació conflictiva, sinó que després, anunciant cap als continguts i per l'empobriment, perquè realment la declaració de Chaves en el moment del tancament és una cosa molt ambigua, es procedeixi a tancar i a passar sota control d'ell una de les cadenes que podia tenir eh, l'oposició. Llavors, una cosa era un mecanisme legítim en un moment donat perquè hi ha un xoc i l'altra cosa és com hi ha una política per part de Chaves per anar passant a sota el seu control el que són mitjans de comunicació que utilitzen altres. De la mateixa manera que abans jo comentava la lluita pel control de, de fàbriques i de sectors que controlaven altres sectors de la burguesia. Bueno, no deixa de ser el mateix mecanisme. Uh -huh. Llavors, a nosaltres l'explicació aquesta mediàtica de que bueno, la gran campanya bueno, és l'explicació que ell dona per intentar, com aquí el PSOE tot el disu alerta, que poden venir el PP, fixa't tu, que poden... pot haver aquí qui ho fa pitjor. Una mica la por, en generar la por a la gent com una manera d'intentar aconseguir la reacció. Ara, el que és evident és que hi havia, per això jo abans deia, una realitat social que en l'últim període ha començat a girar i a qüestionar la política de de Chaves, i això fan per condicions de vida i per condicions d'estudi, perquè hi ha també un moviment estudiantil en el que hi ha una part i una component important, que és d'esquerres, uh -huh. contra el que s'ha fet i s'ha volgut dir tot això, que comença a posar-se en una política perquè no li veu un resultat. I en aquí està l'explicació d'aquest desplaçament d'un sector que fa un temps donava suport, que fins i tot es va jugar la, la vida en moments perquè realment, la, quan va haver-hi el cop d'estat, que havia estat promogut i amb això té tota la relació de no només des de l'ambaixada nord-americana sinó també des de l'ambaixada espanyola i amb implicació d'Atnara, etc. Tot això és veritat. Va ser la gent que va sortir massivament al carrer i nosaltres estàvem d'acord en què s'havia d'aturar aquell cop vull dir que això era evident. Eh, I això és una cosa. I l'altra cosa és que comença a haver-hi un sector que es comença a mobilitzar contra la política de Xàvez que no és la dreta i aquest és l'aspecte nou d'aquest últim període, això és l'aspecte que dona un canvi, no tant una campanya mediàtica, que a més veritat el que comenta, en la que avui respecte anys enrere hi ha més mitjans de comunicació que estan a favor de Chávez que no pas que estàvem fa un període enrere Has parlat de, de tota aquesta nova creació d'una burgesia mm. lligada a interessos d'aquest procés de Chávez aquesta boliburgesia que se mm. diu, no? Mm. Saps si ha arribat a un punt on els casos de denúncia de la corrupció pugui fer entrar en crisi o en contradiccions el propi discurs del Chávez i, el, i la seva pròpia acció de govern, com va arribar a passar en el seu moment al Brasil? Clar, no. De, de... No arribat a aquest punt encara. No, ah, no el punt de... però és que el punt de Brasil es va arribar a... a veure, era espectacle diari durant molt de temps que anava tenint la pròpia burguesia. És a dir, la pròpia burguesia, que era la que en molts casos estava darrere d'una part de, dels, dels soborns i de les, dels intents de compra amb els diputats brasilers. Eh, Bé, bueno, aquest punt no ha arribat. Aquest punt no ha arribat. M'arribarà, no arribarà, això ja és especular amb el, amb el futur. No? Uh -huh. Perquè realment... Però aquí hi ha un canvi que no deixa de ser substancial. Per què? Perquè el partit de Lula... Jugava a ser gestor de la burgesia i com a gestor depenia de sectors burgesos inclús pel finançament per moltes activitats, per moltes coses amb qual cosa, tots els, els, els, els, els exemples dels processos de corrupció estaven en mans dels que els posaven en marxa i que després són els que ho destapen i quan els convé enfonsar a l'ula o començar-li a provocar una crisi perquè ells creuen que està en una situació en què pot haver-hi un recanvi el sector mateix del qual ells han estat fent gerents treuen comença a treure els desbruts i bueno, troben amb un... Eh, Bé, bueno, eh, realment van ser esparpèntiques les formes en què van de tenir en gent plena, maletines de, bueno, maletins, i, i plens amb els calçotets plens de... de, de, de trobant-los per, perquè els mateixos que els hi havien donat eren els que després feien la denúncia és a dir situacions... Eh... A més coincidia una situació de relacció, em sembla de, de presidenciar, no? Exacte, llavors que... estava preparant una alternativa en la qual la burguesia es desfà dels seus gestors Quina és la diferència respecte a, a la situació de Venezuela? La situació de Venezuela, Chaves no està limitant-se a ser un gestor dels interessos de la burguesia, està optant a ser un sector de la mateixa burguesia uh -huh. Això és diferent no és, com una, és una mica... Nosaltres denunciem la política del PSOE es fa el servei de la burgesia espanyola, uh -huh. diem, no? I pensem que la política, el paper del PSOE, com en aquí el tripartit, etcètera, està al servei, fa de gestora d'aquests interessos. Però no estem dient els sectors o el PSOE tal està... És diferent. En allà estem parlant d'un sector directament burgès, per això la discussió sobre el caràcter de de, de, de Chávez els moviments que estan a venti i la transformació des d'estructures del govern eh, governadors per exemple eh, Diosdado Cabello un dels homes claus del que s'anomenava el comando del partit de Chávez avui un gran empresari venezolà aquesta transformació tocat directament per casos de corrupció també sí, clar, sí, sí sí, sí, sí, sí, sí darrere d'això hi ha està més propera a la transformació, millor dic una cosa que no sé si... Però igual, està més propera a la transformació que s'està donant des de posicions privilegiades en l'Estat. Per exemple, en països de l'Est, en el que sectors de la burocràcia de l'Estat es transformava en sectors de nova burgesia, o en Xina, que això està donant, donant molt general, aprofitant la posició privilegiada de l'Estat, un sector de la burocràcia estatal es transforma en un nou sector de burgesia uh -huh. a Xina això així amb, amb empreses mixtes model empreses mixtes eh? model veneçolà model veneçolà, empresa mixta eh? a Xina que totes funcionen així eh? model I això ajuda a que un sector recol·loqui de la mà d'empreses molt vades exteriors com un sector nou de la burgesia a sectors per exemple a la socialdemocràcia europea, que en principi la manera normal no vol dir que no tingui relacions amb actors empresarials però normalment viuen i s'acomoden i funcionen com a gestors simplement, per tant sempre estan en mans dels sectors burgesos els quals fan la gerència Aquest, aquesta diferència per mi sí que marca una certa relativa diferència entre el PT com un partit socialdemòcrata, no sé què, de, de Lula i el que vindria a ser el moviment alxavisme el, el que, ocup, que vol ocupar i que comença a col·locar les seves peces directament l'enxamat productiu, o sigui, com a sectors burgesos. És un recanvi en les élits. No? Sí, sí, bueno, un, és, un un recanvi recanvi, és un recanvi i un nou sector que pugna per ocupar un espai en el sistema productiu. I vols dir que d'aquesta forma els casos sí. de corrupció queden eh, subsumits en tot aquest procés de recanvi? O de, bueno, o de, apareixen o de... més com a, com a no tant el malatí. És que el de Blula va ser... Mal... O sigui, és que els enxampaven, a més... però Era una cosa... A més, sortia una altra. És que a mi m'ha donat tants milions... Per no. Ser... Vull dir que casos... I aquí el que està apareixent és més com un problema, com un procés en el qual, aprofitant el pes en l'estructura d'aquest bonapartisme que dèiem, sectors del partit opten, pugnen i passen a ser sectors empresarials. I toquen un poder que realment no necessita ser corromput. Corromput sí, clar, per un altre bueno, sector sí, sí, de la burgesia, perquè s'estan consolidats com a burgesia. passen de banda. No, no, no, no queden com el que m'està venent, és que ells directament, o un sector mm -hmm. d'ells, passa de banda mm -hmm. eh, obertament. Això no vol dir que processos de corrupció n'hi ha, vull dir, n'hi ha mm -hmm. hagut per exemple el cas aquest, que mm -hmm. Ara sí, ara anem a tractar el tema de la reacció de la classe obrera que s'està donant, eh, mm. que no està sent harmònica amb els interessos que propugna aquest socialista i poso cometes govern a mm. Ens podeu parlar d'algunes d'aquestes lluites que volen per conservar, i aquest és l'aspecte clau, l'aspecte clau, mm. la seva autonomia de classe mm. respecte mm. a aquest projecte bolivarià. sí perquè com a característica d'aquests altres processos que dèiem peronisme, etc., una de les claus del peronisme va ser aconseguir reunir i absorbir no només els, no només els partits polítics més o menys d'esquerra de, populistes, amb un partit únic, el partit justicialista, o amb un partit que concentreix el poder, sinó fer el mateix mecanisme a nivell sindical. Llavors, és veritat que l'antiga central eh, de treballadors eh, venezolana d'un grau de corrupció enorme, que va estar, més, amb els colpistes. Bé, després d'estar en la posició dels colpistes, és a un sector directament mà mà amb la patronal, això també a vegades passa, perquè l això que abans fèiem amb el paral·lelisme amb Argentina i amb Mèxic, amb sectors del petroli, de sindicats petrolers, en l'època del PRI, en molts moments es veia que la, la, la complicitat era tan gran amb les estructures de, de producció amb el patronal directament particularment amb els sectors públics tant a Mèxic com que, que arriba un moment en què bueno, no, no, no és anormal pensar el que va passar el 2002 i és que la burocràcia de la central de treballadors bueno, això entre cometes, tot el sindicat que hi havia en l'època anterior pues, realment estava completament lligada als interessos de la pròpia burgesia. un procés de burocratització enorme bueno, d'allà surt la UNT Uh, i, i amb, amb la, en aquesta participen tots els sectors bolivarians, també altres sectors, i allà comença a haver una, una pugna per la discussió de, perquè la política de Chávez s'ha agrupat, o sigui, a imposar tot això sota un ferri control i comença tota la discussió d'autonomia sindical, uh -huh. inclús corrents internes plantegen eh, el, la, la defensa de l'autonomia sindical respecte no només el recent constituït Partit Socialista Unitari de Venezuela, una, també la busca aquesta d'aquest gran partit que controli eh, tot el poder, una mica fent el paralisme aquell que feia en Perón o el partit justicialista, sinó que a més tot això passa a buscar que la central sindical, com va fer Perón amb la CGT, realment estigui tot ella sota el control i comencen a haver les resistències. Uh -huh. Ves les resistències no queden aquí, sinó comencen les mesures de repressió és el que anàvem a parlar ara és el tema d'aquestes dissidències comencen a ser reprimides i el cas paradigmàtic últim que s'ha donat és el d'Orlando Chirino Chirino, efectivament és paradigmàtic d'aquest viratge que està donant el govern Chávez és contradictori, perquè uno mira una mica històricament Chirino va ser un dels dirigents que va estar en la lluita contra el lockout que va declarar patroles de Venezuela que havia estat de tota la banda contra el cop d'estat amb la lluita contra la burocràcia anterior, eh, crea un corrent, aquest corrent forma part amb els, justament amb els bolivarians de la fundació d'aquest nou sindicat, tot això, i quan a la, comencen a despuntar lluites obreres 2007, si voleu, després podem parlar d'altres més que que van haver -hi. Comença a haver aquesta pugna, comença una política del govern que la reacció davant de la lluita sobre les en comptes d'ajudar i d'afavorir les reivindicacions dels treballadors és anar a buscar, comencen a haver-hi xocs repressius, i comença a buscar que un dels mecanismes és el control sindical, el mateix Chávez posa en qüestió, bueno, tot això l'autonomia sindical, parlem-ne en aquí tot s'ho ha ordinat. I un dels principals dirigents que ha ajudat a fundar tot aquest... Bueno, tot aquell lloc d'esplac, que és Xirino, justament, no només és represaliat, sinó que, a més, és acomiadat uh -huh. de petroli de Venezuela. A més, amb una excusa estan eh, sí, Vull dir, políticament pobríssima. Sí, sí, sí. Vull dir, una... Li han donat... Li han donat carta perquè... Carta directament. I Quan ha havia estat... estat dels organitzadors... Bueno, Petróleo de Venezuela es dona una de les grans batalles contra el local patronal. Uh -huh. Els treballadors prenen el, els pous, posen en marxa la producció. Hi ha un xoc frontal amb la direcció de Petróleo que havia estat amb els corpistes. Uh -huh. eh? Vull dir que, que realment, eh, inclús fins i tot des del punt de vista de Chávez ha d'agrair molt, no, no, no amb el xiri, no, sinó amb tot el moviment sindical que es va organitzar, que va sortir la defensa d'ell, que va lluitar contra el golpisme, primer contra el golpisme, després contra el cau patronal, després contra, vull dir, eh, d'allò, i comença a haver-hi mecanismes d'aquest tipus eh, directament. I l'última, les mobilitzacions, les mobilitzacions a Sidor, una altra de, de les fàbriques importants, amb un, on hi ha imatges de repressió policial que eh, Bueno, incompatibles amb construir un socialisme, els diclar, 21, per ja. dir-ho alguna manera. No, no és, ja, és, és, és... és realment... Um... Més propers a la dels Mossos aquí, que tu dius, bueno, què, què fan aquesta gent aquí? Ja, ja, ja. Jo què sé, no? Vull dir, ja, ja. coses tant tan simplement per imposar l'ordre i per... per no sé, que no, que no jo pensava més en una reflexió a nivell històric de com aquests governs que comencen amb una pretesa amb una pretesa de discurs d'esquerres el propi Perón també va començar provenia de l'esquerra, el partit leboista que vas dir ja després comença a descapitalitzar tota aquella base social que li havia donat suport i comença a fer un viratge cada cop més accentuat cap a la dreta i al final lamentablement acaben s'allença sobre les bayonetes. Sí. i aquest és el, el procés de descomposició realment no? de, de, de, de, aquest monapartisme aquesta tendència cap al Exacte. bonapartisme. No? i el problema que quan veuen que la base social que és una mica el, la clau de, de que estaven parlant del programa una mica, no? el tema de la reforma constitucional, que quan veuen que aquest espai se'ls fa curt tenen la tendència a imposar saps què vull dir? que un pot reflexionar, rectificar pot buscar, qüestionar-se per què se li està reduint la seva base social o pot tendir a dir, bueno, com que l'estic perdent per la via del, del suport popular el guanyo per la via del de l'enfortiment de la meva força dins de l'Estat dins dels mecanismes dins de les forces armades, etc. Uh -huh, uh -huh. que és una reacció, en el fons bueno, d'un coronel com, sigut, com era Chávez vull dir Algú que ve d'un determinat, eh, diguem, estem parlant d'un militar, que havia fet la seva carrera militar. És veritat, un militar tocat per una revolta popular que el porta a pensar que els militars poden salvar, amb un intent de cop d'estat, la situació de la gent, pot anar de salvador de la gent o podríem dir també que ho pot capitalitzar o capitalitzar-ho, bueno, però ell se la va jugar per anar directament cop al poder sí, sí, sí. No? també pot ser, però anem a suposar tota la bona fe, perquè no tenim per què fer cap judici no? però que creu Salvador de la gent uh -huh. i ell creu que amb un cop d'estat no? de Caracazo cop d'estat, i li acaben 20 anys de presó després en un any i escaig està al carrer però li acaben 20 anys de presó per, per l'intent de, de cop d'estat però no deixa de ser aquest mecanisme en el qual jo penso que jo em poso per sobre de la gent jo substitueixo la gent mm -hmm. jo actuo d'aquesta manera i després quan la gent en un moment donat em comença a retirar el suport jo puc perquè jo estic jo he sigut el, salvador, jo he sigut el que he intentat jo sóc el que sé jo, i aleshores el problema és que la gent no entén i aleshores el problema és com enquadrar la gent perquè no se't mogui i aquí entra una política repressiva mm -hmm. dir, que aquesta lògica Uh, aquesta sí la podríem trobar gairebé des de l'inici de tota, no, no d'ara que està en el poder sinó bueno, un militar um, realment tocat per una extrema contradicció entre la riquesa del país i la pobresa extrema que viu un sector que pot sentir-se o pot ser per la via de buscar el poder També no, però bé, bueno, és igual anem a suposar que és perquè realment se sent tocat per allò se sent uh, cridat a ser el, el salvador i, i després quan arriba Eh, tota aquesta situació eh, doncs comença a, a la gent, se li comença a moure de sota i la tendència d'ella és a enfortir tots els mecanismes de control de poder. Tu has parlat d'unes resistències de la que s'estan donant ara mateix a la classe obrera i venezolana i ha un fenomen molt dir-ho, molt suggestiu i mm. que fa molta il·lusió. I tu mm. has dit quan hi ha hagut aquesta lluita contra el local del petroli de Venezuela, que és que els treballadors van anar allà i van posar en marxa sí, sí, sí. el, el petroli. Llavors, són aquests casos d'autogestió obrera mm. que s'estan donant mm. com sanitaris maracai. Mm. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh? sí, sí, sí. Nosaltres creiem que que a, a cavall d'aquest procés hi ha hagut un procés revolucionari, que va ser la derrota, o sigui, la derrota de la... Poderans poder hem d'anar a poder el 2002, no? A l'abril del 2002, intent de cop d'estat agafen amb el, amb el Chaves, de fet ja l'havien destituït se l'emporten, vull dir que eh, el Chaves no arriba a signar la renúncia però ja el tenen fora l'han agafat, se l'han portat i no, és curiós perquè eh, en el moment en què hi això no hi ha resistència no hi ha la situació ni tant se'ls de Llende atenció, el venen a buscar, el detenen, el porten se l'emporten i tal no, no, Allende, d'alguna manera, veu que la venen a buscar, resisteix, i hi ha, una, hi ha un xoc mm, armat. Aquesta és la grandesa del seu exemple històric, també. També, sí. Llavors, no, ell també l'agafen i se'n I és la reacció popular, 48 hores, no recordo, o si sigui, 36 o 48 hores després, la que posa en marxa tot. És la gent sortint al carrer, i després en aquí neix un, un moviment... Que, realment, que nosaltres sí que oblidarem tota la importància, tot el valor, i és que comencen a haver-hi... Eh, eh, bueno, i moviment, hi ha una insurrecció popular, i és la insurrecció popular que va als quartels que demanen armes, que, van als, a la, que exigeix que es posin en marxa la producció, que, que, comencen, vull dir, que comencen a haver-hi mecanismes eh, propis, no només d'una insurrecció, d'un procés revolucionari. Després, bueno, ràpidament ells veuen que la cosa se'ls invada a les mans i la pròpia burgesia, ara tirant darrere el propi imperialisme, veu que la situació pot desembocar en una autèntica revolució i tirant darrere el mateix Chaves al moment de la lliberació, per això jo abans també comentava, només hi ha un detingut i aquest detingut al cap de poc temps marxa a Colòmbia, és a dir, no es fa cap neteja, absolutament de res, i només... I per si quedava alguna cosa, llei d'amnistia... després del nou referèndum que hi ha hagut, llei d'amnistia... que acaba de deixar en el que tota la gent... Que va... hi van haver-hi morts, eh? vull dir que no, no estem parlant d'un fet. Hi ha un xoc real, hi ha una insurrecció. I a partir d'allà, i després amb el local patronal... comencen a haver-hi experiències molt importants... que els treballadors posen en marxa eh, processos de producció. I per nosaltres aquest tema, que ja es va donar Argentina que s'ha donat a altres països en el qual realment eh, la gent davant de situacions en què la patronal per un local o per un d'allò, o per el tancament massiu que van fer Argentina o d'allò posa en marxa, és capaç, se sent amb forces i tiren davant i demostra que realment la producció es pot fer amb uns altres paràmetres un altre, o altres o sense patrons no? la Zenon, no? Fa simpat sense patrons, no? Carme, això és possible. Nosaltres creiem que aquest procés no està acabat, veurem què passarà amb Xàvez, això ja no, no sabem amb quins processos hi hauran però que realment allà hi ha uns nuclis eh, molt importants eh, d'experiència acumulada dels treballadors que, que pot donar un salt amb sense Xàvez, ja no entro amb el, quin serà el... el el paper que jugui, però en un moment donat jo crec que serà sense, que realment pugui donar un procés revolucionari molt més aprofundit. Mm. Estem parlant tota l'estona ara, bé, bueno, tota l'estona no, mm. sinó que hem parlat en aquest tram de programa sobre quines són les reaccions de la classe obrera. Podríem, eh, podríem ensetar ja la, la part final eh, parlant de subjectes revolucionaris en el procés bolivari. Mm. Si hi ha aquestes resistències per mantenir la independència, l'autonomia de classe respecte al projecte bolivarià. L'altre subjecte eh, social que ha participat molt activament en el tema del referèndum constitucional són l'estudiantat. Mm. Un estudiantat que ha sigut molt criticat, mm. molt... també, molt eh, interessadament mm. eh, sobre les seves connexions amb l'imperialisme mm. o amb Capital Forani. Fins a quin punt aquestes connexions són certes i fins a quin punt no ha jugat un, un paper també... a eh, propi dins del procés bolivarià i dins d'aquest intent de reforma constitucional. Mm, sí. Bé, bueno, jo crec que això està clar. I hi ha un sector dins de l'estudiantat que és de nete, això també. Igual que hi ha un sector que és d'esquerres. Vull dir aquí, jo crec que per part del discurs xavista s'ha promocionat o s'ha donat molta més incidència... O sigui, hi ha una tendència de tot poder que és a desacreditar qui es mobilitza contra ell. Uh -huh. I això és una tendència de tot poder. És a dir... Llavors, la tendència quina era? Com que en aquell moment sabia que el suport, Chaves el tenia i per això tot el seu discurs el té sobre l'esquerra, sobre els sectors populars, la manera d'acreditar de una mobilització és que la mobilització és de dretes. I en aquí per mi hi ha la diferència. Aquí és on la situació tergiversa la realitat del que havia estava passant a les universitats. Una cosa era que hi ha un sector d'universitaris que estava amb la dreta, i és veritat, i l'altra cosa és que hi havia un sector important de l'estudiantat que es mobilitza per les seves reivindicacions i que té una component d'esquerra clara. Llavors, amb aquest tema... Eh, bueno, jo no sé si així almenys per començar una mica la, la, la... podem parlar de noms de, o d'organitzacions o d'alguna cosa sí, es poden dir tranquil·lament perquè la gent al li comenci a sonar no? aquests noms o li eh, sí, perquè hi ha hagut una, una de les organitzacions bandera roja, que aparentment d'esquerres però que ha tingut unes posicions eh, molt properes a la dreta i ha sigut una de les organitzacions de les que se li ha donat molta perspectiva internacional, o sigui, molta propaganda del xavisme per demostrar que, efectivament, els estudiantats apareixia com una organització amb la dreta. Llavors, jo crec que, eh, bé, bueno, però que això és una realitat eh, limitada dins de, del moviment estudiantil. És com, vull dir que eh, hi havia, o sigui, realment, allà s'està generant, jo abans comentava, de la, de la gran procés de mobilització que estava havent en el, en el sector sobrers i normalment hi ha una confluència amb, amb, amb una reactivació de mobilitzacions en el sector estudiantil. O sigui, jo, jo dic, per exemple, fa 15 dies aquí a Barcelona, o fa un mes aquí a Barcelona, eh, estàvem començant a veure algunes mobilitzacions importants. Va haver-hi el tema d'ensenyament, però va haver el tema de TMB, de transport eh, dels, dels conductors i conductores d'autobús va confluir amb què amb una cosa, els estudiants, Pla de Bolònia, de fet el Pla de Bolònia fa anys que hi ha, però és veritat que la reactivació o una certa reactivació de lluites provoca un, un, uh, una reactivació general o, o alguns sectors. I l'estudiantat normalment són dels sectors o dels primers sectors sensibles amb aquests processos. Mm, nosaltres el que creiem que va passant allà, a Venezuela, llavors hi ha un moviment estudiantil... És evitar que hi ha un petit sector dins d'aquest moviment estudiantil que, que, que té una crítica des de, la, des de la dreta, perquè realment hi ha un moviment estudiantil que veu vull dir, que el que està demostrant és que hi ha un esgotament d'una política que és el xavisme.tres uh -huh. eh... uh -huh. eh, podríem parlar llavors de que, de que en aquest moment hi han dos sectors que li estan fent, eh, dim així, que estan impulsant el procés. Cap a, que, cap a que realment continuen una profundització de reformes cap al poble que és classe treballadora i estudiantat i un sector de l'estudiantat i un El sector, sector de més proporcionalment perquè l'estudiantat és interclassista gairebé per definició és veritat que hi ha una presència que dic interclassista perquè hi ha classes socials de tot però és veritat també que normalment no són les classes més populars i més pobres, quan jo abans et donava les estadístiques, que estan a la universitat. Per tant, estem parlant d'un sector amb, amb una component també de classes mitjans. Jo ho deia per, per recomposar una mica sí, el nivell sí, de forces sí, sí. A, a dins del procés revolucionari o procés bolivarià sí. que... Eh, que que ha en revolucionari en, ser, en sectors de la classe treballadora, sí. i deixar-ho de, de, de només atribuir-ho a Xàvez i i, a, i, al, i al xavisme. Mm, no? mm, I sí, com sí. se'n diuen aquests bolivarians, no? els cercles bolivarians, tota aquesta gent... Bueno... Bueno, allò eren, eh? perquè el mateix Xàvez també recondueix tot això, eh? tot el uh -huh. tema dels cercles bolivarians, particularment tota la política aquesta assistencial, s'estan creant les noves estructures que despassen els cercles bolivarians uh -huh. per això deia, hi ha molt més controlades i molt menys populars uh -huh. estan llavors d'alguna manera sí, el que comentaves tu identificar dos sectors jo crec que està clar que és un sector obrer, que és de moment el que està mantenint una, una posició més, més clara amb això i un sector de classes mitges per de joventut que d'alguna manera entra en contradicció amb el projecte bolivarià Bolivarià, Chavista. No? Uh, queden 5 minuts de programa, però m'agradaria que fessis una mica de reflexió d'aquest no on deixa el projecte Bonapartista de Chávez. La plaça el, el fa reconfigurar-ho ha quedat, ha quedat tocat o realment intentarà més endavant implementar-ho d'una altra forma no, jo crec ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha va ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha la tendència ha aquest mateix procés perquè ha ha ha ha ha ha ha una ha ha ha en aquest sentit Home, jo crec que nosaltres no podem preveure el que farà, el que no farà ara, la base social sobre la que s'està sustentant no és la base social de classe treballadora sobre la que es pogués encarar l'economia per exemple, cap a un cap, o, o sigui, canviar les bases, per exemple, arrepenjar-se amb aquesta despenja d'autogestionàries que estan a vent-hi, o arrepenjar-se amb... No, no és aquesta la base social sobre la que ell s s fet aquest procés. Ell ha fet un procés sobre les forces armades i un procés sobre sectors de la burocràcia estatal que es reconvertien en sector. Acompanyant allò amb un suport popular que aconseguia amb aquestes ajudes a través dels sectors, diem-ne, més pobres-pobres. Però no estem parlant de... La... Estem parlant de sectors pobres, amb aquestes entregues que feien... que abans parlàvem de lo de les missions. Aquesta, és, aquesta combinació és la està, I es deixa un espai central, uh -huh. que és l'espai de la classe obrera, de la classe treballadora, que és la propera pugna que estan tenint en aquest moment, per això la importància de la campanya del Chirino, per això la importància de la lluita per l'autonomia sindical, en aquest sentit. I és per si és capaç o no d'imposar-li disciplina amb aquest sector que comença a dir que ell ha de menjar, que ell no reba a final de mes... Que la inflació està a més del 30% a l'últim any que els sous no pugen mateix, amb el mateix eh, d'allò i que realment un sou normal no arriba a la meitat del que es necessita per, per, per fer sobreviure una família, aquest, aquest és el i jo crec que el, la, el proper xoc no el tindrà, és més, les dues mesures que pren després és l'amnistia, o sigui eh, amnistia justament tota la dreta Vull dir, primera mesura que pren d'allò Vull dir, què busca? Busca un acord amb la dreta Tota l'estona està buscant Un acord amb la dreta Tota l'estona està buscant un acord Amb la burguesia per compartir Que li deixin espai I negociar l'espai Amb sectors de la burguesia uh -huh. Aquest és la, la sortida No, no justament arrepenjar-se Sobre els treballadors sobre Sinó... Podem veure, podem veure llavors quin, quin, quin bueno, sense, sense fer futuribles, doncs uh, realment el reptes repte que té ara mateix el poble venezolà és, és, és, és començar a construir una alternativa. És començar a construir aquesta Primer, alternativa. Primer, consolidar una estructura sindical defensiva. Normalment el moviment sindical serveix més per un instrument més defensiu, que és el realment que les condicions de vida mínimes per sobreviure i també de realment demanin una part d'aquest augment d'ingressos que hi ha hagut per la via de petroli que ha sigut impressionant amb els nou anys a l'Amelia ha tocat la, en certa manera la loteria a Chaves, perquè va arribar amb un petroli, no me'n recordo quan estava però devia estar i, i se li pujat pels núvols el petroli vull dir que realment els recursos... Ja Ara està passat dos. els 100 dòlars, però el que no me'n recordo és l'any 98 quan va arribar, quan estava el petroli però no sé, quan devia estar però si no multiplicat per tres el valor poc se n'hi deu faltar, vull dir que realment amb els recursos uh -huh. que ella ha tingut és normal que la classe obrera exigeixi que una part d'aquests recursos realment vagin a, a millorar les condicions de vida, i no en forma de xecs, sinó en forma de llocs de treball, de sou uh -huh. de condicions de vida estables, de serveis socials, estables no de eh, paternalisme Bé, Bé doncs eh, jo agraeixo moltíssim que, que hagis vingut avui en, en nom de lluita Internacionalista i que hagis contribuït a aquest debat que hem volgut encetar des del pont de, de, de l'Ibre Um, amb això ja tenim que donar per finalitzat el programa d'avui uh, us recordem la setmana que ve un altre programa més en directe, tots els diumenges a partir de les 12, al 91.4 de la FM de Barcelona Ràdio Contrabanda, Ràdio Llibre i Autogestionada un altre cop, moltes gràcies per haver vingut Molt bé, fins una altra